Ja med rätt. Ja, hej. Nu får vi lugna ner oss här. Nu är vi tillbaka igen efter en lång tid utan eh heter det när varo. Vad har vi? Vad har vi inte? Vad har vi tröjt så länge med den här? Men vänta nu, vi måste börja med en sak. Jag går in på det sen, men breaking news. Runt trappan. Åh, sån där. Våra trappan. Den funkade ju nyss förra veckan. Det var jättekul bland annat så skrev ju IK-Tranfrik Söderström att han hade sett en familj åka tre gånger upp och ner. Kan det vara deras fel? Ja, jämfört med. Det är en av de där de satans tjocka? ungarna med cyklarna som har varit framme ja, var. och har saboterat. Om du ska rekapitulera, vad är det som har hänt från början? Den gick sönder va? Den gick sönder, ja. Och det tog ju bra länge men så skrev ju vi om det på Öskars samstidning då att Det var ju några ungar. Det var vad jag fattar håller sparkcykla. De hade de hade vandaliserat till helt en dina sparkcykelhastigheter 28-åringen som jag ser framför mig. Ja. Vi har ju inte gjort den uppförning. De borde man ju göra en sån riktig hetsgrej med. Vad var som var de gjorde egentligen? Mm, ja, Om de precis. ångrat sig ja. eller. Men nu är den alltså trasig i båda riktningarna. Det känns är det här lite som bocken i djävlen liksom. <laughs> ja. Det är stort liksom alla vill fajja runt för att de ska sälja. Jag vet inte om det en grej. kan det vara så det skulle kunna ja, alltså. Det skulle kunna. Men hur gör man för att pajarna ut där? Det måste ni nästan ha en guide. Man har en eh, cykel och så åker man under den. Ganska <laughs> parkcykel. <laughs> Eller vad nu är det. Men nu är det att båda riktningarna. Upp på det är bara spärrat när jag var där vid lunch. Spärrat till någon. Det är ju många som har det här som nöjegrupp på sommarlovt kanske åker upp och ner här, vet inte. Är det idag den har gått sönder? Det var ganska ja men jag jag och Daniel blev ju väldigt bestött när vi åkte där till Lund. Hur kom ni upp till Dummes träskregionen? Ja, ah, vi körde bil. Ja, ah. alltså ah, vi men vi var Det kommer inte när det var vi måste ta bilen. Ja, <laughs> vad, vad gör? Jag kör hem och hämtar bilen. Ja, då det var åkte. Ja, ah, nej men du pratar om eh, frånvaro där när jag är på semester. Daniel, du hade din första semesterdag idag. Och, ja. Vad gör du då? Ja men jag jag precis som du gjorde när vi hade det senaste podcasten för då var du här också dagen det efter. Det? Mm, jo, jag men, det. Daniel för det är en passning i verkligt. Hur heter den? Daniel det din första med Christian. Berätta vad gör du på din semester? Till ja. lyssnare oerhört. Ja nu ska de få sen har. Precis det jag på på hör Armin sen. Jag gör faktiskt jättelitet. Jag kollar på fotboll ja, i princip. Så kul. Jag tror du skulle vara ganska nice på. Nej, Armin var i söndag. Knåt det. Det var igår i såna så. Jag har nästan annan plår på det va. Nej fast det hade han inte så ah, att kan ja. inte Men var det kan vi ta på löras svaret. Jaha. Ja ah, ja, då får ja. du väl en. <laughs> nej, det var jag jag kallar fotboll och på dagarna väntar på att det ska bli fotboll. Så <laughs> här. <laughs> <laughs> jag är ja. inte så mycket. Jag, jag var i Stockholm förra veckan. Det jag, jag köpte jag visade för Daniel här nu. Jag måste ju, jag köp, har ju blivit jag har gått från att köpa såna här sunkiga morgonru. Nej, nu är det inte ja, lite. Men det jag brukar alltid köpa så dålig kvalitet, billiga grejer och lura mig själv så liksom att det här är liksom lura varonligt. Lura varonligt. Ja, och när jag köpt caps, fin caps, så här lyxiga saker. Och när jag köpt, nu är jag i funken. Nu är jag i Stockholm i Faravatan. Och köpte ett par hörlurar som S24 från Firina, lyxet. Daniel, du kan ju inte greja det faktiskt. Ja, de är ett fina varor. Faktiskt. Ja. Och säg Daniel, det han är ändå lite tekniskt ansåg, men då är det är lite kul att Men kan man ju tänka det har fallt väldigt mycket pengar då spenderat men det är ju så här att han får betalt per minut i de här podcasterna förra podcasterna var ju 50 minuter så <laughs> vi ska att det komma, gör lite hans så kom att det där också med längden på på ja, podcasten. Men då det. var i alla fall på en lång historiekort så var jag där med Jonathan Hallderson som jag bara med och så var vi inne på en fin butik som hette Daniel Pause. Pause Och där har de typ så här Bang Olufsen och fina grejer alltså de passar. <laughs> de levererar, Marshall levererar, vet eh, ja, vad jävla för stjärnmärken. Där kan du du är jätteladdad. Nej, är. det måste veta, det var så roligt för de kostade typ över 1000 spänn de här höllerna och det var ju alldeles för mycket tyckte jag ju. Mm. Jag tycker det är för fort för bästa panel då. Och så är de skitsnygga och jävligt bra ljud och så här, men vi gick därifrån och sen så gick vi till MediaMarkt. Där fanns de för 900. Och sen en ung tant är väldigt pinsamma människor så där när man är ute med någon man älskar och liksom ställer till scenar så då hade de någon så här lägsta prisgaranti på MediaMarkt och då hittar han någon så här skum affär som sålde de här lurarna för 500 spänn på någon sommarrea. Kulong kul liksom och grejer och det blev ett jävla jäkligt... jag gick ut för jag tittade så pinsamt men så att i slut i alla fall slutade det med att kom ut någon chef där och grejer och de höll på Och han fick lurarna för 589 spänn då, typ. Halva priset mot ordinarie priset Och grejen var att du var inte ute efter lurar Jag var lurar. inte ute efter lurar, jag hade bara gick ut för jag tyckte det var en pinsam situation För jag skulle aldrig själv börja härja om såna här grejer Men i det här fallet lönade sig då Så han fick ju lurarna för halva priset Och då, sa jag, då tar jag också ett par <laughs> Det är jävligt synkigt <laughs> ja, ja, då låter han jobba upp det Ja, jag menar, jag tyckte ju var själv, Jag var ju taskig för honom ja. Väldigt mycket, men det gav mig ett par lurar Så nu har jag ett par Marshall-lurar Jaha. Tack vare att Jonathan är prinsen. Ser ja. ingenting. In. Jag tycker du har slösat 590 spänn då. 8 år. 590. Ja, då tycker jag det tjänar den kronan då. Du en krona då. <laughs> Nej, men det var dåligt typ. Det är kul att du är så glad och sprid över den. Ja. Kul att du har en gullig och var flink hjärta. Kul att du har en svats som jävla gott. <laughs> Sunkra är ny. Ja, men det här var bara ja. för på tenn då. Ja, det ser lite gammal ut. Du, jag jag skrev för jag skrev jag kom på saker skulle skri... skulle prata om jag skrev här på ett papper. Och sen då hade det stått nej, men det står medium. Alltså <laughs> fast <här> <här> <här> jag går för tova. Det här jag kom på det vill jag prata detna vi skulle prata om det, det här glömde jag. och det här är det roligaste som har hänt under 2012. Ska du dra det själv eller ska jag dra det? Nej, <här>, jag tänker inte. <här> Så här var det. Ja, Johnny... men Och ja, och Daniel tränar ju lite så här och vi har ju faktiskt gått ner ganska mycket i vikt, oerhört mycket. Ja. Ah, det var väl att tälja som har. Jag vet när 7 kg. Ja, men Min. det var bra. Och i alla fall så det syns syn till ju det där. Där Janne sa. Ja, det är <laughs> jo, det. Fast han är faktiskt han, han är så pigg. <laughs> Skit med det nu. Det är, nu är det vad det är det handlar om. Jaha. Hur kilo det här för som, Turkiet? Turkiska havet så har ha, borde du och jag har ju Excel. Jag vet inte du Daniel du även har väl också Excel i det här. Nej. nej, nej, nej. Fast Excel. Ja. Large kan ja, ta. Men Daniel, mina. Johnny du har ju inte det heller alls. Jo då. Men vadå? Den här till exempel jag bränner. Har du det? Ja, ah, men det jag tror inte på dig för du har excel i det mesta i alla fall. <laughs> okay, Och sen i vad det är när Sverige skulle spela mot Ukraina i en vecka sen. En vecka sen. Då fick han typ 46 varav ungefär. Jag hittar nu inte min Sverige tror jag. Uh -huh. Jag var ju tvungen att allt i e materialet. Och då fick du panik och skulle springa bort. Då sprang du bort till inte sport. Ja, det var ganska fint löpstånd. <laughs> och så är du in och ropar liksom. Jag måste ha en Sverige-tröja här. <laughs> har ni det? Och de bara, vi har ett EM-kitt här. Typ två t-shirtar, en tröja, ett par glasögon, 100%. en 100%. badboll. Jättebra, jag, jag var jätteglad. 650 spänn kostade det va? 600. 600. Ja, då tar vi det. Och Johnny har ju extra-dage i sina tröjor. Och då frågade den här snälla expediten. Jaha, vad ska du ha för storlek? varsvaren i utan medium. <laughs> ja. <hör> det då fick jag också två tids hört euren säger till med medium stod det. Glad jag vann. Trodde på att jävla vänster att han kunde ha den här tredje då. Bort i redaktionen skriper var det du som jag bara Daniel. Ja, då, det, jag ska jag vill ta en bil när jag kommer. Kommer ja, ja, ja, ja, Kom ja, du att ja, ta en ja, bil? Hur säger jag? Fick ner den typ över öronen när man knäppte inte över axlarna liksom, inte lägre. Alltså <laughs> då är såna medier hon får upp en stor grej. <laughs> jag tränade en månad inte <laughs> jag <Nej>, bara precis. <laughs> Vad tror ni tänkte du där? Ja, det blev väldigt tråkigt, men jag jag försökte med mina sordesögonen halvst i alla fall. Så fick jag förklara situationen och de skrattade väl ganska gott ut på en voltaren. Så jag jinxade det kanske i Sverige där, jag vet inte. Känns det är riktigt inte fett. När ni ser på den här. Vad är det? Amatörer. Det är någon som köper fula fotografier egentligen. Ja, då bara tyckte att Nova. Men det var det. När för, det förra podden vi spelade in så den blev faktiskt hyllad ska jag inte säga men den det var mycket ovanligt med många kommentarer om den på Twitter och så där. Mm. Det är ju många kommentarer överlag så men den var ju då det var som mest och det var alla var positiva fram till vi fick lite kritik också där. Vi kan väl ta upp det då att vi fick lite kritik. Bättre ställt sig sagt kritik. Ja men det var ja hur det gick till? Men kritiken bestod i i alla fall det var i två saker. Dels att den här personen tyckte att Fredrik Nilsson var ju då som mm. är någon form av expert på det här och han han han är ju expert. Och men han tyckte det så att avsnitten var för långa. Det håller jag inte med för jag, ty jag tycker tvärtom för alla podcaster jag lyssnar på blir jag förbannad om de är korta liksom. Det så här jag, de alla populära podcasterna är ju typ 45 minuter och, och däröver. Mm. Och jag har kollat med andra liksom och alla tycker ingen tycker att det är för långt mer än han då. Så där jag vet inte, han kan han har säkert rätt på något sätt men inte jag tror ändå det att de ska vara lite längre. Eller vad tycker ni? Jag håller med funt ut. Jag, jag har ingen åsikt faktiskt. Och det tror även inte jag om jag om man går typ springer eller någonting så här, vill man inte ha att den tar slutet efter 22 minuter. Nej, det beror, men det har ju lite men du får inte bli kvantitet det måste ju fortfarande vara kvalitet. Fölklart, ska det vara så. Som där uppfyller vi ju kravet men jag kan aldrig vara för det var ingen. Ja, inte. men där där går vi där går vi emot honom tycker jag. Där fort, där har vi där vi pratar ju så länge vi tycker vi har något att prata om. Kan ja, ja, inte det vi gör. Så är det. det ja, då. Men men det vi tar åt oss av då det är att han tyckte att vi hade blivit lite gubbiga. Eh och att vi bara pratar om om eh, killar och män och gubbar och så där i, här och. Och det har han nog rätt i. Mm, varför nog? Varför, det är klart han har det. Varför är det så? Ja, jag har inte nämnt många tjejer i namn så där egentligen. Varför är det så? Ja, det är ju vi är fortfarande lika fun det samma bara. Nej, det är sant jag, faktiskt. Ja ja, det tar vi ju inte så åt oss, jag vet inte. Men det är, är det inte så att man är liksom man vad säger man, gräver där någon står att man vi, vi umgås med någon, kanske liksom kille mest med killar och Bra, bra. Att vi ganska kretsar och, och, och våran spotvärden är, spot är det väl där lite vi kommer in på ja. egentligen att vi jobbar ju som spotreporter och inte då när vi prar han är teknisk ansvarig. Jo jo. Men det är ju idrotten i dock ska jag säga som vi pratar medel om är ju mycket här fokus på. Nej men det är ju bara här lag vi har ju tyvärr väldigt dåligt med damlag på hög nivå och även individuellt så det är det ju... nog där källan är till att Faktiskt vi måste prata lite som om. eftersom vi pratar ganska mycket om sport här så är det nog källan till problemet att vi inte har någon damidrott i Oskarshamn. Ja. Men vi lovar ju definitivt att vi ska bättre oss med det här redan nu. Så kan vi prata lite damidrott då, är mitt förslag. Ja, bra förslag. Ja, Nog med förslag. Det var faktiskt, faktiskt mitt förslag också. Jaha, nej jag får lov. Men ta åt dig. Vi får dela det. på öran. Okej. Okay. Nej, jag skojar bara. Men eh, vad säger du om damidrott? Du hade ju inte ett enda förslag idag till vad vi skulle prata om. Nej. Jag är ju så jävla, jag är ju så snabb i huvudet så jag har kommit på under tiden. <laughs> nu till exempel damidrott, tjup, <laughs> bara ploppar upp inte grejde. Alltså men det är ju om vi ska vara lite allvarliga så är det ju jag skrev om det här för många många år sen och då petade jag pratade med varne Ekrot och Thomas Lennartsson som var ordförande i innebandyklubben då. Om varne Ekrot. Ja, hon var hon, och, ja, och, och, och hon, hon var någon att hon har jag, ja, jag tror hon var i egenskap av typ lärare på ä, idrottsgymnasiet ja. nånting där. Små hon är ju. Ja. Och ä, hon är ju då mamma till Petronella och Pedro <laughs> <laughs> och och <ä, laughs> Oliver. <laughs> och och idag över förbundskapet inte för något F16 landslagen. Mm. Men där men där var va, det finns ju där, det finns ju nästan ingen damidrott jag ska sam med no, det finns naturligtvis men inte med någon större nivå på. Vi har inget nu vi ärligt talat kvotera ju in ganska mycket FC jag ska samna bara för att det är det bästa damlaget vi har all, överhuvudtaget. Jag menar division 3 på dam sida vad motsvarar det Jag frågade Linda Helbladen det ungefär och hon sa det är kanske 5:an, 6:an liksom på här sidan. Nej, inte 6:an, det är ju inte. Ja, fast det är med, ja, men till och med B-lagst där liksom. Ja, men det är till och med B-lag, de möter ju det vid motträn. Då får så, väl men visst det är ju lögn. Det lov. var hon som sa hon är sportchef i huset ska sånt så, ja, så vi får ju faktiskt så eh, vi vill jag gissla på, på det, det men platt platt blir så hårt alltså. Ja, inte platt. Han har ju fått på något sätt lägga oss ner. <laughs> <laughs> Nej. Ja. Där är vi vi är ju medium, vi, vi skriver ju oproportionerligt mycket om dem egentligen med tanke på nivån. Mm. Ja. Men det är ju Men framförallt så ska vi säga vi blev ju väldigt glada när OBK gick upp i de allsvenskan där på ja. pasketen. Då fick vi ju ett lag änd i nästoktserien så på dam sidan det var ju jättekul och de fick ju väldigt mycket medieplats men sen gick det ju tyvärr som det gick. När de tog sura och ekonomiska kall och åkte visst ligger nu ändå om de Ja, det så, det sagt, så inte knappt, ja, de kommer näst längre? sist va. Nej. Jag tror de kom näst sist. Eh, det kanske har varit annorlunda om de hade liksom kanske tappat lite motivation och så. Men det är ju som du säger, damlagen och fotbollen, det är ju Division 2 är ju jämför man vad man då skriver i Kalmar om Division 3 damlag så är det ju inte riktigt samma. Man men det är bara småmatäer mm. det är ju men visst sen kan man inte jämföra så heller men men det är svårt och individuellt så är det ju inte heller många men det är väl typ Olivia Bergvall och verkstätterna men de är ju bor ju inte ens ja, Olivia bor kvar men mm. det finns ja, det är oerhört få damer och det är likadant orientering fanns det men de ja de har ju flyttat båda två liksom som var lyckliga ja. och det, det vad beror det på jag tror att det, det, jag vet inte om det är så enkelt att att typ jag kan nog nälla spela innebandy då var det då var damlaget ganska bra mm. och de kom ju upp typ på vad ska säga gick ganska långt i JS och grejer och vi var ganska bra på I innebandy mm. i vår OK heter det då och då var ju liksom herrlaget var också bra liksom och skillnaden var att fem år senare så var bestod herrlaget i OK av det här juniorlaget på här sidan då alla blev kvar och typ bara jobba på Skania och grejer medan damlaget så var alla flyttade och börjat lucka Mm. Det är eller så är det kanske är så liksom killarna. Är det är så det är kanske också. Ja. Sen är det väl ofta i den åldern som dam alltså tjej eller damer de så kallades som är som bäst. De kommer ju fram mycket tidigt. Titta snittåldern är ju FCO. Nu har de i och för sig, finns det väl några som har kommit upp lite i åren, men oftast är det ju många som kommer upp väldigt tidigt. Och det är just i den åldern när du flyttar. Mm. Kanske om du tittar på andra som Oskarsams-AEK, om man nu ska jämföra med. Men där kanske du kan, spelar du tills du är 30-35. Väldigt ovanligt i DamiDot också. Och då kanske de här har kommit tillbaka till stan, men håller inte på med det. Men när de, sin peak kanske de gör i en annan stad. Jo, det om kan du kan det vara. säga det som. Men kolla på, AEK fick ju fram någon bra var det 90 eller 91 eller 89-kull eller vad det var. Mm. Och det fick ju Kraftstaden också med massa 89:or och så där som var bra. Ja. Majoriteten av dem på här sidan blev ju kvar och är liksom stommen i både ARK och Kraftstaden då. Mm. Så är det ju inte, jag menar det som i dag med de drar ju tjejerna är nog mer benägna att sticka och plugga och, och flytta liksom. Men det är väl också varit inte finns någonting. Jag menar ARK kan du stanna kvar de med på den här nivån om om du spelar möde både finns det finns ju två som spelade juniorettfotboll. Elsa Karlsson i BK Kalmar och Sandra Barkset i Linsta. Mm. Det är väl de två som är av Petronella givetvis också. Men det är det det är väl svårt också finns det på hemmaplan så att säga är det blir lättare. Jag menar jag hade det funnits då hade utan tur det ste kanske stanna kvar. De hade funnits det division ettlar. Jag tror inte det har varit någon större skillnad på damsidan ändå. Jag tror de hade valt bort fotbollen då att plugga i alla fall. Ja, det är svårt att säga men det är i alla fall det till visshet tror jag det påverkar. Det är en industristad och så kan då är det liksom många Killar får jobb, om man ska generalisera Får ju jobb på Scania eller på Saft eller på något sånt där mm. Tidigt liksom och kanske Ja men då stannar jag och jobbar liksom Pappa jobbar på Scania och då jobbar jag också där och sen. Men tjejer tror jag, jag vet inte det känns som tjejer är mer Benägna och... Sen finns det väl inte heller Kanske samma möjligheter då inom Om man nu tar fotboll innebärande Det är väl Men, men visst det blir ju en en ont, det är ju, om det om det är som du säger att de fler flyttar då är det ju svårt för man ska göra den problematiken. Nej ja, men jag tror det det är ju kommer problem... väl det här spel på hemmaplan men det är ju, är ju inte vet inte JOFCU är väl inblandade där med. Jag tror vi inte klart på det där. Nej det gör vi inte men det gör ändå tvista lite till i alla fall. Men hade det funnits eh, högskola jag ska samt hade varit en helt annan sak. Det är ju det är ju där det är är det spärksam. är det kört eller det, det du säger. Så länge vi tar en högskola. Ja, Nej jag tror jag menar det vi har aldrig haft ett avlag någon gång i princip. Ja men han det var det är basket ändå då som är uppe i typ nästa nästa aktas serien. Eh tack vare att det har varit en stark klubb tror jag. jag Vänta men sen på fotbollsidan har väl aldrig har sen varit uppe i nästa aktas serien vad jag vet. Ja, de har ju topplag i 2 om för 10 meter. Ja, tio, ja precis. Men det är ju ändå så det är intressant att de två som med då Elsa och Sandra som spelar genet jag tror de på kvar här. Jaha. Uh -huh. Men ja. <laughs> så det spricker in lite. Vad jävla men... ja, är det så där? Men är det konstigt ändå? Det borde ju fan det känns som att företagare tror jag sponsorer skriker liksom jag menar det är ganska efter skriker efter damidrott få och få sponsrar och så där i sammanhangen det är väldigt eh, jag tror många vill det därför tror jag eftersom jag ska säga om de gör den här satsningen bra ja. med liksom häftiga dräkter liksom en ny klubb ny start eh, men det sätt. känns för ganska för här Kopiga satsningen ändå nu är det svårt att säga ju just direkt men helt rätt steg och slå ihop den då det måste man ju säga ja, ja, ja, det det det kan ju det kan ju ändå inte bli fel känns det inte så Och nu leder de ju de har väl inte gått som en ongvelt men de leder ju och det är väl Hulströ som kan ge upp på samma poäng kan. Om det inte så, blir det en Atomix. <kör> men på vilket sätt skulle det kunna bli det? Jag vet inte. Den Atomix blev ju sådär de satsade ju برöt ju ut elitverksamheten i basketklubben och la det i Atomix och det drog ju med sig i en förlängning hela klubben som idag är som på. Som leder än idag. Alltid ja. ja, leder den klubben är ju ja det är knappt den finns nej, liksom. Nej. Den är ju från att ha varit Oskarshamns klart näst största sport basket. Ja. För 15 år sedan. På, både på båda hälsan, damar sedan. När jag hälsade den. Han låg i basket 1. Båda OBBK och Atomic sedan. Det hade ju ett publiksnitt på säkert 300-400. Jäkla kul. Men jag gick alltid på basket då. Så det, var, mm. det var en, man ska samla i en basketstad. Amerikaner var det. Amerikanskor varenda år. Mm. Sen blev det Atomic. Då, då blev det en pik. Toppade det där med att gå upp i ligan. Och det var en jävla häftig stämning där. Vad hände, du som är lite äldre. Vad hände med dambasket den där? <laughs> när Atomic skickade den. Eh uh, ja, den ryck var den ryck var OBK. Ja det gjorde det men vilken nivå var den det året som det blev ja, Atomic. Vem var då var Allsvenskan då? Och hur påverkades den där och då var vad blev den ändå med? Den var ju het. Den knuff, var ganska här, den var ganska het. När jag flyttade här med 2001 så var jag Atomic i ligan och OBK ett hyggligt allsvensklag som hängde kvar liksom. De var amerikanska alla. Ja men alla. det kom ju men men det Mm. Nej, fast det vill säga, nu kan vi säga nu var ju de uppe så sent som i år så att säga. Aa. Det var väl den har väl klarat sig starkast om man uttrycker sig om för här vad det gäller så. Ja, verkligen, det är ja. ju absoluta klar någon. Sen är det ju ganska det är lite som Banden, vill man gå upp i nästa högsta serien på damsidan i basket så gör man det. Bara, ja, man visst. behöver inte göra någon större satsning. Det är som i Banden gå upp i allsvenskan i Banden, det kan skäna göra genom att säga att de vill göra det i princip så går man mm. upp. Det ser Det skulle måligen kunna göra i år liksom om de ville men de vill inte. Det är för mycket kostnader för att skärna. Ja. Det kan ju skärna också. Så att det är ju inte som i fotboll liksom där är det ju en annan sak och i hockey liksom där du kan hålla på i 10 år utan att komma upp. Men i basket och och bandy där är det liksom det är ett rätt mm. enkelt grepp egentligen. Mm. Men basket menar basketen idag, den är ju det finns ju inte. Här sida nedan väl på i division 3, det är lägsta nivån eller vad är det? Men ja, gick upp i 2 år nu. Är de där. Mm. Men förfarande liksom liksom nu ser ja, man att Karl vänta då kan bara för allså har de ju inga ambitioner där de som spelar de gör det ju för att det är kul det vet man ju det har ju många av de tränare kan Exakt rakt ut till exempel Mikael Backer då som ja. har spelat på ganska hög nivå när han var med jag vet inte han var väl med spela i ligan men han var Men han var ju med i tränaren så ja, där har han varit var och... ungdoms Mm, dås kontrakt eller vad säger. Nej. Men det ser ut är det då. Och nu då man bara ska dra kan åka ner också. Nu det är det liksom jag vet inte. De fick knappt ihop styrelsen. Det, det är tråkigt. Det fyllde när det går så där med. Är som värdin klubben han helt basebollklubben. Ja, usch. Nu finns inte ja, det damlaget mer. Saft och alla fast så. Men det var ju samma där de stack ju också i väg och plugga. De flyttade till USA alltså. Mm, till i Hollywood. Nej, också kan vi ska vi se. Vad ska se? man göra åt det då om vi vänder på det så? Hålla riktigt fast. Det handlar om det, det är våld för våldet. Ja. Köpa koppen. Jag vet faktiskt inte det det jag tror inte det går att göra så mycket åt. Det är ett på hemmaplan kanske är ett steg och klubbar som satsar tror jag är liksom ändå som du säger det finns det det måste ju finnas ett alternativ har man någon mm. klubb som satsar så därför är det första jag ska känna bra. Det känns som Kraftstaden lite är på gång också. Jag kanske försöker och bygga upp något på dansidan också. Ja, men Ny Areol faktiskt sticker upp i du kontform får man väl se om de. Långsiktigt så är det nog ändå svårt för Areol tror jag liksom och men det är riktigt imponerande alltså ja, är... att kunna nå för en sån liten by och kunna ha det. De har ju ändå varit tyfsat här i Nydemande med eller framförallt framförallt duktiga spelare. Jäklar, ja, vilken plantskola det. Det är ruggigt imponerande faktiskt. Är det 4 eller 5 stycken i Kraftstaden som har Areol härkomst? Ja, det är De Grot, Mattias Svensson, Patrik Nilsson, Marcus Nilsson. Så var det han eh, Olofsson när han flyttade hem, var det Jonas? Ja, är det någon vi har glömt nu? Ja. Det var ju någon mer som gick med han, De Grot. Ja, det var och... Och skitsamma. Men det är imponerande. Sen hatar jag Jari då. Som kom... Är man bråboit så hatar man Jari. <laughs> Hata, gör du verkligen det? Det sitter i fortfarande. Ja, det sitter i fortfarande. Det är verkligen så typ Henke Nilsson som har domsrestaurangen, eh, Coop mm. extra restaurangen. Mm. Han eh han har han hejar ju då på han är tränare för Ariel och håller på stenhold på Everton liksom så att den killen <laughs> ger jag inte mycket för. <laughs> Nej, han är inte heller mycket för honom, men det är för andra skäl. <laughs> ja. Nej, det är en bra pojke. Han är det faktiskt. Men eh, just det. Någon del. Ja. Vi får väl äh, återkomma till det och se om vad som Vi ska förbättra med oss med det här med chain name dropping. Mm, however. Absolut. Kan vi inte ringa till chain nästa gång och tävla mot ja, en chain? Mm. Det är en bra. De brukar bli de brukar vara så dåliga chain. <laughs> oj, oj, oj, oj, oj oj oj oj oj. Jag ska ju bara. Men det var det han, han säger det på. Han, han, jag vet inte så tror jag att han skulle är lite skit nu därför. Jag fick en bild för jag svarade ju för några gånger sen väldigt konstigt på en fråga där när det var jag vann ju väldigt klart men jag svarade ju Det var det här med Mount Rushmore där fyra presidenterna i South Dakota. Och jag blandade ihop med Hollywoodskylten här inte. <laughs> Men fick jag i fölga fick jag ett LMS från Legoland där Johan Woxer och AIKs sportchefer var man blir där har hon till er och jaga nu ska ja. miljonerna spenderas. Ja, jag tror han ska ha något riktigt bra dans. Fy fan, är det han ja, Han har börjat han har gått på Lego han värvar barn redan. <laughs> Jaha, Sex det är så akademi som har mycket för sig. Där har i alla fall tydligen har han byggt upp den här jävla Mount Rushmore på Legolandet. Och mm. där när han har tagit en bild på med någon institution grej också vad det handlade om och så. <laughs> <Ständigt> så att, <laughs> nu vet jag inte. Ja. Nästa gång blir det en kvinna om gången efter kommer Johan Boxe bli utmanad han, han är kaxig alltså. Nej, pratar vi om inte annat. Jag vill inte prata med vill jag boxa du har inte om. Nej, jag har verkligen inte. Mm. Eh, rulltrappan har vi pratat om ju. Ja. ja, men den tål att prata <laughs> som om om mig. Ja, faktiskt. Den är eh, rövgate. <laughs> det är ett fult ord, fult. Det är det faktiskt. Det är, och det är men framförallt är det ju ärbart liknande journalistik. Det måste jag som ivrig kvällstidningsförsvarare till och med måste ju rycka ut till allas försvar. Nej men det var en ja, det var fruktansvärt uselt av exempel allt var det uselt av Leif Bork hålla på på Twitter om det där vilken jo, jobbig gubbe. Jag har avföljt honom. Ja ja men det det var det vi vilken... ja, Men de var på Niklas Svensson där typ första politiska reportaren höll ju också på och härja där liksom att vad kan vi stå kan vi Det handlade ju alltså om att de läckte gris på tävlingen blandslaget och Den som förlorade fick dra ner byxorna och blev de andra fick skjuta bollar på det. Det hände ju, inte dagligen, men skit i det. Alla som har varit inom lagidrott ja. vet ju hur det går till. Att det är med kärlek och det är en kul grej. Ja, men det är ja, det, ja, det är verkligen. Det är superlöjligt. Det finns ett kul klipp på Youtube här på Klappstad. Det var ju någon som på... sa vad hade hänt om det var Zlatan. Och skulle ja, det vara någon skillnad? Det spelar ingen roll vill inte beka garantera. Googla det på på Youtube finns det ett på Sebastian Järdahag får vara med i, i kraståren alla kulter fan. Det finns jag vet noll med tror jag. Om det ni vill om ni vill se något uppror rent ja kanske det blir en jättegrej. Ja men alla pekpressen de skrev till och med en ledare liksom vad han hette som skrev en ledare om att eh, nu är jag över för min del det här var nu kan inte dra droppen falla. ja typ så <laughs> det var ja och så stackas Thomas Thomas Mattsson som chefredaktören som ja, det är ju hans ansvar, så ska han ut och försvara det här och det blir så, åh vad löjligt det blir, vet, han är ju fotbollskille i grunden då. Mm. Och han kan verkligen inte tycka det här, men det ser, ja, sen, vad är... Vad är dess argument? Ju... Jag är ärligt att inte hon kan läsa så mycket, givetvis har jag ju läst. Men inte så att jag gått in i det och säger, var det någon ledare, vad skriver en ledare liksom, att nu är jag med, vad ja, menar du? Ja hon skrev, hon var besviken på liksom... Eh... Att det är mobbning. Ja, ja typ så vad sägnen sen, sen samt oh, det förstår man ju är såld ju förmodligen en jävla massa tidningar men jag tror det bitar dem lite i svansen i andra änden att de tappar trovärdighet och expert eller det har varit experten på aftonbladet nämnde det typ med två rader i en blogg det var allt men det är det ju att det är en kul grej liksom kul kan grej. man tycka men samtidigt så är det är det säkert liksom man sålde säkert en jävla massa tidningar på det så men skit så nu står vi och snackar om alltså är ju på bollet snackis men det men ju... vi har ju vi, vi pratar om det lite här. vi skulle jag vet inte vi har aldrig varit har vi gjort någon sån där grej någon gång typ som är skrämt upp något som är ingenting liksom till något som det kanske man har gjort men inte så att det blir någon hetsjakt äh, på det så att man har gjort upp för ned dag efter dag. Det kanske har gjort liksom vissa nyheter kanske man har gjort större än vad de är värda jo. och mindre än vad de är värda så är det men just såna här grejer liksom där man vet att det är liksom en skitgrej som man gör till en blåser upp till något får man får moralpanik liksom. Man har inget annat. Eller vetena jagade ju IK för några år sedan när de hade Man hade fått festa en lördag kväll där i typ fyra dagar. Alla skulle uthålla sig, spelare, ledare, ja, ja. tränare. Första dagen var det typ spelare, och sen var det sponsorer och ledare och ingen var upprörd. Det är så konstigt roligt att ingen var upprörd. Dag Larsson som var klog chef sa att ja men de var en fri lördag, de får göra vad de vill. Det är unga grabbar liksom, alltså, de måste ut och träffa tjejer och det var bra att de fick gå ut på krogen liksom och Och, och det och... handlade ju inte om att hälften så att det är fyllesäll heller utan Det var väl egentligen ingenting och De hade det låtit ut och var det ingenting det var, De var utan lär det känns som att ska beror. man skriva nyheter så på det sättet så måste det finnas nån som kan tänkas bli upprörd över det, att man ska liksom om man ska som tidningsgörare måste du ha du måste ha en publik för det du skriver. Ja men finns det finns ju nån som blir polisanmäld, då är det ju en annan sak. Ja, men nu var det ju inte alls så. Det är ju mer så det, men det är det jag menar, där går väl gränsen. Vi, man kan ju inte gå ut, ska vi gå ut med alkohol och äta och skriva att Nej, men det är det som är så sjukt. Jag tror att Kim Hagelin hade 1,4 liksom hur tänker han? Det är säsongspremiär om han har fått det. Nej, inte vet jag, men <laughs> Men det är väl det är det jag menar, det är väl kommer in i polisanmälan att nån har gjort ja. någonting då är det givetvis. Jag vill också varit med. Om. Absolut men det, det är det jag menar. Du kan ju inte bara skriva om någon ut och ta sitt ett eller två lösen. Det är ju Nej helt... men nej, men så är det säger ju. Men om man pratar generellt, det är väl det enda jag kommer på. Det har varit en sån liksom obefogad hetsjakt på något. Mm. Eller så slutar det ju i ingenting. Alltså det man flyttar i noll och se. ingenting. Och det ja. ja. Men då fyller du när då i alla fall. <laughs> så kan jag slakta dem tänka på något annat. Ja, så, så kan man säga. Kanske ja, då släpp det så gott om kunderna får för att få det till någonting med. Det Det är, är sport att konstruera nyheter eller det som man egentligen slår fast. Ja. Sen blev det också precis som det här en snackis, eller det blev det ju för nu som så, såg såg det blir pratat om det här med ja, så att fast jag vet men det var liksom ingen som tyckte att det var rätt precis som det här rövgate. Det är ingen, ingen läsare som tycker att de fan var bra att expressen skrev det här. De har gjort de det. De tuppar det inte så det tycker utan det är som du ser de tappar ju trovärdighet. Det ja. det blir att man tar dem inte på allvar riktigt och det blir väl lite som nyheterna ska i med den Det slutar över liksom. När du går åt fel håll då blir mm blir bara hetsigt. Ja. Mervärdespengarna, hörde du mig då? Det var en jävla järligt... <laughs> passning där med övergången. Men egentligen är det här med övergången jag, jag hade en bra övergången. Ja, alltså. vi tar om det där. Det här med rövgate där vad säger vi? <laughs> <laughs> ja, men jag har en annan grej med lite lokaltjän. Jag tänkte rubriker. Ja, så roliga rubriker. I när var det? falla när var det förra veckan kanske? Ja det, med lokala band. <laughs> var det, var det, var det, var det? Nej men det var ju lördagstidningen va. Har du sett den också? Lördes. Ja, håller du det. Spelar i med lokala band ju. Ja. Har du har sett den? Mm. Ja, det är det är så här roligt med så här rubriker. Då vet man att man är en lokal tidning. Vi brukar prata med dem. Vi har en sån här eller Jörgen Ström, den mäktige. Brukar ju ha den här han kör med den här lagvan match i hall. Det är en mm. sen <laughs> mer inte att säga, det kan det inte bli startade vi för några år sen på Högspisina tror jag det var. Klassiken. Hon har avslutat en utbildning. Ja. Oh. Det är fantastiskt. Och nu kommer alltså i lördags spänning med lokala band <laughs> men jag blir inte nyhetig för oss i det här <laughs> klausen. Men då sällande denna sensationsobriken kanske lokalkournalistiken i varje. Jo jo men inte sås så att rubrikerna spetsas något enormt. Det kan ju inte inte om det jämför med kvällstid. Nej men det kan ju vara bra det. Det är ju jävligt outspädd kan man säga. <laughs> <laughs> Eller stenergas <laughs> kanske men det är ganska. Ah, det är ganska ah, tydlig, alltså, tydlig en... ändå. Ja jo men emor inte säga om spänning med lokala band. Läser vidare <laughs> annars bläddra vidare liksom. Vi talar ju för sig ju. om vad det handlar om. Det är samma hon har avslutat sin utbildning men undrar är då vad för utbildning det är. Det, det, det, ja. det kanske är bra när man tänker efter. Men <laughs> fast du tänker mig att det är väldigt speciellt liksom att det är någon mm. inte en vanlig civilekonomiuppbildning vill man inte säga att det är hon har, hon har och så står hon glad och håller upp mot publiken. Vill du säga imorgon en rulltrappa har stannat <laughs> två. <laughs> två. <laughs> ja, aj jag skulle två skulle jag den skulle inte tycker jag är intressant för då är ju någon utanför kommunen som så. Nej ja, men en upp och en ner tänkte jag. Ja det, det är lite spetsigt ja, men det är bra. Bra, den kör vi mot. Två rullträpp på det här ständet. Ja, en, en rullträpp. Nu ska vi ta, jag vet inte, jag har skrivit upp några små grejer. Medvärldspengarna har jag skrivit det här. Varför har jag skrivit det? Ja, var det, var jag? Du? det var du, Daniel, som sa det, tror jag. Daniel är oerhört kritisk mot att ha medvärldspengar. <laughs> Daniel är väldigt kritisk för att det kommer in när de använder den här. Med, nu Daniel, han tänker vi, um, att jag kan ta så är det. det Säg det du sa innan. Nu ska vi klampa också. Ja, just det. Ni ska alltid försöka hålla på och få mig till något. <laughs> Nej, det vet säkert någonting säger bara det. Ja, men jag säga. sa inget. Nej, ja, men det var du som satt, tog upp ämnet. Ja, vill Va, vad vill Vad vad hände med dem? Vad vad hamnar de? Vem vem kommer till galen eller vad var det? Jag tror en, en halvan. En och en halv miljon. Jag skrev ju en krönika för när det hände det här. Ja, det är inte så länge sen. Typ ett år, två år sen kanske. Med alla de pengarna ju för att vi inte fick slut förvaret så får vi med alla de pengarna istället en och en halv. Jag tror Östhammar fick 1/2 miljard och vi fick en och en halv miljard. Det är jävligt mycket pengar, en och en halv miljard ju. Mm. <laughs> och så skrev jag i en krönika att vi borde lite på så här ralliant, lite ralliant. Bra då. Fick kunde du det ordet? Impedans, vad betyder det? Gå <laughs> <På> vidare nu. <laughs> eh, då har eh, jag skrivit att man borde folk kom rösta om vad man ska använda de här en och en halv miljarden att det fannas kommer Inte de bara ha alla pengar. Okej. Nej, det var 10 var det eller? <laughs> 5 var fan. Ja, kanske. Eh, Jag tyckte 150 miljoner var nog ja, just det. Och men det är väl precis sånt. Först exempel, annorlunda procent av folk. Ja, men jag ska väl tyckte det var ganska bra i det för det var ju samband med valet här förra gången och då ska jag att man borde ha en folkomröstning liksom ta emot med förslag under en månad innan där och få fram fem slutkandidater och sen får man rösta på de här hade du något bra förslag själv. Ja, men jag tyckte det var typ om man ska lägga dem på vi bygga ett nytt typ ett vatten den landa kommunal så de har gjort i Ronneby lite där de har byggt ett vatten andra kommunalt med billigt inträde så man har byggt ett sånt. Kommunen ska lägga Jag älskar ju vattenland. Älskar verkligen vattenland. Du skulle ju rösta för det. Du skulle få oss ja, att smusla till i två röster tror jag. Nej <laughs> ja, men så men det kan vara så här till exempel om man vill bygga sen jättefin staty eller en ett konstmuseum eller FIFA för de som röstar på en jättefin staty. <laughs> de skulle jävla dra något skämt då. <laughs> inte ett ja men de här, okay, om man vill låtsas vi, fanns... eller inte inte bränna ut för om man vi vill liksom de pengarna ska gå till typ eh latituder och arrangemang eller men om de menar man vill köpa typ Estland eller TIK eller en jättestor tårta i stadsmiljö vill de. Man har fått förklara. En jättestor tårta. Tänk vad du får en komma ja. eller bo på såna 50 miljoner tårta. Hela stan blir en stor tårta. Så mäktigt. Och sen eller vi kan inte ens fixa det tror du. Nej men vi borde spänna vidare på det här med värde som vi skulle ha i slogan och kan man inte göra någonting kan man köpa när man kan inte köpa fint värde och Men ja, ja, kan, kan man i Peking OS så spränga något mål? Du var ju där då när. Ja ja. Det är som jag hela tiden. Ja <laughs> för det. <regnar ju> det <laughs> regnade aldrig där. Det regnade en gång. Det regnade. Det villket man kan det alltså. Ja, det här är Bam, bra. Försursk, sorker, regressursk, <laughs> regressursk och nu är Bamse. Han är men Det här nu är vi nåt på spår. Det här nu triggar jag igång. Tänk om då kan vi verkligen spinna vidare på det här med värdet. Mm. Vi spränger bort målet aldrig regn här. Nej men var Det så funkar kanon i firken kan vi väl ha men kunde ju inte det, det blev ju skifall. Kan okay, jag förlåta fortsätt med det jättefinaste 10 det var helt med. Statyder, var ju lite mer. <laughs> vi som alla andra kommun pampa vi en stort monument av mig själv. Men vad ska man jag, jag sa ju vattenland och man, men vad vad det kan vad det nu kan ja, Man kom på staden biblioteket och... ja. teater en jag, ett tjat tal byggt en, en ridda vad säger vad sa du? Ja sa det jätte stort. Ja den här Såg du den på Facebook? Ja, jag såg det. Jag har arg om man blir... Well. De har ju... De har ju... Lägger ju upp de här bilderna. Den här gamla Oskarsandvet på Facebook. Yeah. Jag brukar inte titta så mycket. Men nu tittade jag igår. Och då har... Tydligen där forum ligger idag. Låde en jättefin byggnad. Fredrik Snygg skrev ju att den var jättefint skick. De levde den då bara för att... För det skulle byggas när det här forumkomplexet. Mm. Och där inne låde en teater som såg ut som typ... En sån här gammaldags teater. Du såg den dagen. Mm. Med rund runda väggar så och så var det balkonger i flera plan och så satt det folk nere för. Och så jäklas snygg. Den då den är ja, typ en hop då. Den rev de bara för att liksom det blev ju mycket. Den skulle väl bli byggd upp. Kan vi ha med det? Kan vi Det, det tycker bra, jag. Det är bra. Kan vi riva förån då eller? Kan vi riva förån nu? Ja. ja men den vilken hur tänkte de? Ja, de nyckte sånt där. Nej. Tänkte de för liksom. Ja men det där pågår väl hela tiden. Var det inte att man bättre för väl. Jo. Att man river byggnader som efter några år. 50 till 100 år tycker att det är Nej men är pengarna jag tror ändå att de jag tror det blir lite som jag skrev i den här kring de försvinner ner i svarta hål så det. utbildningsgrejer det är liksom satsas mm. på det här ska jag ge något på lång sikt det kanske det gör i vissa fall men jag tror om när de här pengarna är slut om säg 10 år inte vet jag längre det tar fortio. Nej men de, de måste ju snart avsluta. De har ju lagt an på det som du sa på byggen i Gotlandsterminal och ja, nu ska väl göra det. Till slut det kommer att bli att de här ena miljarderna, ja men de vill lära de med olika projekt och de gav ingenting. Eh hade vi byggt en staty så hade stat <laughs> ju den söt skara kunde gå till dem. Jag säger så här jag tar tillbaka den där finaste statyn. Finaste statyn. Till exempel mycket mark i staty. staty <laughs> <jag tror laughs> som de har i Borås. Jag var en gång föreläste på på Borås tidning. <laughs> ja, och typ när man tittade ut från det konferensrummet där och har jag bit där det var när jag satt där inne och när då jag sa va tittar jag ut genom fönstret där har det med staty av eh, Pinocchio mm. Borås, som är typ 15 meter hög det är konstigt är det bra men av kronblom han ja, det är mer logiskt haft som han kom där <coughs> Pinocchio kommer väl inte från Borås ja, ja. är försagd var det. Ja, det tänker man göra det nej ja, det var någon amerikan som ja, det är mycket märklig staty skulle det vara då som ja. alla vill säga för att den är så hyvligt ful har vi någon eh, Har vi någon staty av någon människa Oskarstam? Det kan ju hälta. Har vi det? Ja. Har är han i Döduls kyrka. Ja, men det är bra. V vem, det var en bra, ämne, bra ämne. Vem vem ska bli staty? Jag ska få. Ja, de är väldigt pengarna i alla fall. Nej. Alltså mer värdespengarna. De... Jag tycker fortfarande det vore bättre att folk komrösta om dem. Är det inte en bra idé? Jo, det är skitbra. Jag håller med dig. Jättebra. Kom in förslag nu då. Ja. Och sen kan man väl det skulle vara kul att få svart på vitt vad de har gått till lite. Ja, det skulle då. En redovisning av det, tack Fredrik Lund. Och sen mm. Man alltså det är jättebra tycker jag. Med bara förslag och sen sålla man fram fem fem förslag inom fem olika kategorier kanske. Det kan mm. vara liksom en infrastruktur grej kanske det kan vara liksom en ny tågstation eller en ny buss nytt busstorg eller det finns ju jättemycket om man tänker nu har vi inte det vi tänkte efter något men vanligt. Jag tror att någon kommer tycka att du ska lägga det ska läggas på QR ny förvärv. Ja. Tänk 50 miljoner. Men alltså det, det, vad heter han Järdag Peter? Ja. Naturfilmaren. Eller Peter Järdag. Ja, just det han heter Paul Lundin efter... gamla sättet målvakten <laughs> kommer någon gång. Han ska han ska vara tag och med han ska det Lundin Paul. <laughs> så jag säger det här uppe. Men i alla fall eh jag menar vill folk en folkomröstning ska det vara så vill folk lägga de här pengarna på IK. Han verktyckte jag att det borde kunna skänkas typ Hanison IK fantastiskt att de stora företagen borde kunna lägga X antal miljoner och säkra klubben såna varumärken för Oskarshamn ville liksom folk skulle det bli att en folkomröstning visas det då får de välja om till i Koskaskand då eller till Jo jo gör en folkomröstning säger vi tvist. Ja, men då får ju alla vara beredda på att det kan bli en gungställning eller det kan bli en så får det vara. Statyn, det är ju det som är demokratin kommer eller... så att den stol. Det en finns statyer, jättefin statyer. Ja, elit fina bussar i kommunen. Ja. Men det funna blir det fint att spåna. Det är, det är, är det. faktiskt en bra kul grej. Men vem ska bli staty då? Bosstabos i Bos Johansson i Kristala. Det var ju Robin Oskarsson som skrev något om ja, jag att jag ska ta hon. reda på vad som hände hos Johansson. Stativ. Var har hans statyr då? Vi är ex-sexuella. Ja. Ah, är ja. han det jag får klarar? Ah, jag vet inte. Du får väl kan skicka någon, med det till några kristaralyssnare som kan, mm. kan upptatera oss med? lite. Ja, men det, det känns ju som att han ska och det är han ju verkligen. Absolut. Han var ju förbundskapning ändå för Danmark. Ja, det var han. Bland annat. Mm, kanske kan ha med FF har ju varit... Förbundskapning kan för Kanske med FF. Ja. Jag menar att Jag vet inte, finns det någon annans kärna som är värd när då Daniel på somnar. Finns <laughs> vem skulle bli det Daniel? Vem tycker du? Oj. Linus Mörren. Ja, för inte. <laughs> Nej, men Games gjorde ett jätteintryck. Jaha. Men var ett jag jag som tätte fluff. Juland skulle kunna, ju kunna bli det men inte Ja, för stinks. Connie Karlsson kanske skulle kunna bli det också, men det fick han ju också lämna. Läget nu det suger på honom till år. Han lämnade väl skönt. Han nåla inte test men eh IFK eller något det är väl ett problem. Mm ja skit vi får fundera vem ska bli staty. Men på tal om det här Nej, precis, det återkom det här. gärna eller ni får gärna gå in på Twitter och skriva till vem som ska bli staty men på tal om den grejen vi har glömt bort Anton Hussein Aaron. Just det. Det va vi fick ju väldigt dåligt med förslag det här eller färjefören ska ut i sin egen. Man är lite Hussein som Auron. fågelungar våra lyssnare. Ja de ska bara ha, ha. ja. Så vi har vi sitter ju på några bra Vi kör inte när vi har cliffhangers. Ja, eller. men vill vi vill ha lite förslag vi, så vi kan ta upp dem också. Vi har ju givetvis några saftiga. Nej, har vi <laughs> faktiskt inte. men vi tar det tar vi nästa vecka. Ja, nej ja, men eller när när vi har fått lite förslag, vi vill ju ha några fler att bolla. Nu, jag jag, det här med ska vi ta det här då? Så pekar på skärmen. <laughs> till lika de som Daniel. Nej, ah, nu vet jag tycker det var ah, ja. sån man. Såg det nog inte. Jag är dummaste. Totala kristallaren. Nej men vi skulle Jag väntar, jag har fått för mig att det här med typ ett det är ganska enkelt att ta sig in i. Om man skulle vilja bli politiker här får lite mat och så där. Det skulle vara ganska lätt tror jag. Det är ganska Kuppa. Framförallt du, Kristiansson, blev utsedd till Öskarsrams mest kända människa i en undersökning. <laughs> ja, typ. Av de här, oh, du vet ju själv, kommer, vad Nej. heter de nu? Det är ny Öskarsram, ja, ja. det var den kampanjen som våra studenter gjorde som något projektarbete. Ja, Maria jag finns på och, en hemsida där. En intervju med dig, ja. ja. Och de påstod så att jag skickade ut där, jag har inte fyllt in en enkät, jag får skickat ut. Nej, vänta, de har skickat fram. eller ringt eller hur det var, jag kommer inte ihåg. Men det var... Du sa ju det. Ja, men jag vet inte hur de hade fått om de hade skickat ut eller om man ringt runt eller så att du har ju alla förutsättningar och, och, och blir en riktig pump eller ja, staty, staty. Staty skulle vara kul faktiskt. Ja, Nej, men till saken då, det är att, det? att att <laughs> <laughs> det känns som att eh Johan Ahlansson och Mattias Karlsson och de här nu kanske de är superfolkpartister vad fan vet jag, men de de har ju det känns som att de har lite kidnappat ett parti i ansatsen och ta de har tagit över Folkpartiet. Och är det så Daniel, du känner väl Johan? <laughs> det är inte. Jag jo, är brandman Johan. Ja. Jag inte. Jag skulle förra missa vad man. Ja, jag blev inbjuden av en vän till en vän. Ja, en vän av en vän men blir. <laughs> kanske jobblite stört att bara att du också. Ja, <laughs> Nej, men alltså, de är kanske de är säkert tycker har säkert samma grundvärderingar men det känns som att de, det är ganska enkelt om man om man nu jag bara tog det som ett exempel. De kommer säkert i nästa val. Tror jag att Folkpartiet kommer att vara ska säns nästast ställde tredje största parti lite som Vänsterpartiet har varit under Bo Malm liksom det är väcker att ha ett par karismatiska personer så så vinner man mycket på det. Vänsterpartiet har Maria så karismatiska. Ja det är ja, Johanna Reale som fan. Mattias känner jag inte så väl men de säger att han är också ung och framåt och så ja. liksom och det det finns ju väldigt få unga unga och framåt personer i politiken jag ska säga så jag tror det räcker lite och de Särskilt om tagar Folkpartiet nu då kommer jag tror de kommer att göra de har, och så har de mycket så här populistiska förslag riva fulla huset på Barholmen på Berholmen och sån där grejer kommer säkert att till nästa val och ha massa bra idéer som tilltalar unga och inte liksom säga någonting om att Tias och Johanna men du menar att man inte behöver ha så mycket kunskap utan bara man vågar komma in med lite öppna ögon och jag tror det ställa till rör om lite helt enkelt röra om ja och så finns det jag menar det, jag har gjort såna här rundringningar till partier inför valen över ett sportperspektiv flera gånger och blivit nu kan nu har jag behövt runt pressa mig på exempel för nu kommer jag inte ihåg så där noga men men eh ja mig. men du ska alltid jävla på och, så här nu förekomma dig. Ja. Och och där nästan då har blivit vet jag flera gånger skrämd hur de eh, svarar på de här frågorna och de här ska sitta och alltså bestämma över oss liksom och de har en, precis när då ringer ju namnet ämne där jag har liksom bra koll då inom idrotten och de svarar liksom bara pej hey, kommer hjälpa mig och göra vårt skaff liksom dessa företrädare för våra jag tror att kommer man in vad vet det ska vilket parti skulle vi ta nu då vi skulle ska vi kidnappa ett parti? <laughs> ja. Det vore något men det känns som att du måste bli partiledare då. Nej, jag tycker Daniel skulle vara bra. Han är bra schig. <laughs> ja, du har tillmäktigt. Nej, men, alltså partiledare det blir man ju inte om man blir ju, vad heter det? gruppledare. gruppledare. <laughs> Nej men det är, alltså det är ju Tror inte det att det skulle vara ganska lätt men hur många är det liksom tar typ Miljöpartiet? Hur många är de i det partiet jag ska sant? De är väl inte så många. Nej. Typ jag känner till två och en två mm. kanske. Mm. Skulle säga att vi skulle ta Centerpartiet då. Okej. Okay. De känns lite så här lagom mitt i ja, oh. mitt mitt emellan allting. Om vi skulle gå in där, jag tror vi skulle kunna ha ganska bra alltså inte för att vi på något sätt är, är smarta eller bra på något så, men vi är lite framåt och lite många vet vem vi är totalt och så där. Vi skulle kunna bli ganska friska fläckta i politiken. Denna jag tror vi skulle se. Så vi skulle sitta i kost. Jag tror vi skulle kanske någon av skulle kunna sitta i kommer från mig till om rätt kort till riksdagen. Kanske riksdagen. Jag tror du skulle ha bra chans på riksdagen. <laughs> ja, det är faktiskt är din, som har sagt det. Nu är det din stora fördel i livet då och jag har sagt till många det är ju att typ du, du enligt den här klyschen pratar med bönder på bönders vis. Ja faktiskt du kan prata med dig, typ en bulldog liksom om ni är på samma nivå <laughs> så det känns som vi kan prata med skulle kunna prata med Fredrik Einfeldt skulle gilla dig tror jag alltså. Ja, så du är du har verkligen den det är du skicklig på. Jag kan bli jag är ja kanske lite politiken och lite land. Du har faktiskt lite den politiska. Vi fått den nästa vecka på det då och infiltrerat parti. Mm. Infiltrera. Ja men lite är det, det att ja, göra så infiltrera liksom ett parti. Det skulle vara framförallt det man vill säga med det här är ju att de flesta partierna är jävligt tråkiga och behöver injektioner så så om man nämner så är det framför mig att göra det. Han jag glider in på något slags gruppmöte där och mm. säger det här, hej hallå. Är det något jag kan göra. Liksom? Hallå där. Hallå där, kan jag hälsa i också. <laughs> ja, men nu övar jag lite men ja, jag, jag ska fundera på det. Ska vi ta Centerpartiet då? Ja. Det kan vi väl göra det jag väntar Magnus Larsson har stämmer det så har vi ja totalt twistar där så lyssnar ju Magnus Larsson på den här podden det vet vi så, han så är ju centerpartist är. Och, och och men vänta så om du ser oss twistar så stark är man han ja som man ser oss smyger omkring runt Centerpartiets högkvarter var ligger det. Det får vi ta reda på. <laughs> inte rädd, Nej, det är ju dörr det. Fan det ser det är det. Men det bara vi bara ta ditt jobb. Det <laughs> <laughs> är inte där, det är ju som tur är utan då ska vi, vi ska bara kliva. Ja, men har varit vad finns det för nåt typ? Calle Jörneklint har väl varit i Vänsterpartiet lite och mm. men han har väl slutat med, med Lena Granat. Hon är ju försägger och hon är det. Ja precis. Och men i många fall tror jag det är liksom det finns Och bara det möjligheter om man skulle Ta på du får man så erbjudande nu kommer du som när jag gick med i VM i låschen där damen typ efter det hände den helgen så hade erbjudanden från Oddfellow eh frimurarna jag vet inte varandra låt dem har en snittålder på 75 i mm. alla de där låt för Det är väl ungefär lite som lite grann som är politiken att det är ganska ja, höga åldrar Det måste bli lite fra jag tycker det därför... finns ju självklart undantag men det låter kanske som vi var hornfulla mot Mattias Karlsson och Johan Larsson de här i Folkpartiet där. men jag tycker det är skitbra gjort liksom och smart kul att ungar vill engagera sig och det är absolut Det är liksom jag kan tänka mig att massa de har ju så här stora umgänge Johan liksom han är ju en person som har mängder av kompisar och alla vet vem han är och Daniel känner en kampist då någon. Daniel skulle vinna. Jag tror Daniel kommer att rösta på Folkpartiet nu bara för att i alla fall missa såna fester så gör några. Nej men jag tror lokalt är det, det, det så mycket. Nej, <laughs> det kommer jag tror inte det behövs säga så jävla mycket för de har ett starkt namn liksom så röstar många på dem kommunalt liksom. Det är skitsmart. Eh jag tror Daniel kommer att rösta på Folkpartiet som sagt lokalt <här> kommunalt men jag, i nästa val. Lucka hot <här> kan. Nej, han var där klubbat. Ja. Så lätt köpt var jag. Det var det. Eh, ska jag säga, hade vi några mer. Kan väl avsluta med eh Men han pekar ju, hon är för sig. Vi är riktigt dåliga. Nästan ni kör sådär. Ja, hon är stolt. Eh, det är ju runt 50-tal. Jag känner mig ut mobbad. Men ta koll på Egen. Jag kollar på Egen varje. Jag har sett alla matcher utom två hittills. Ja, vi har tittat också men jag sluts under Marcus härens emaltarna för det har seth efter att Sverige förlorade så att jag får nog inte se mer matcher. Har blivit lite ledsen och... då. Jag pratade vid telefon efter den matchen. Mm. Ja, det var efter Ukraina vilket vilket terapisamtal vi hade efter Sverige och Ukraina då. Men de var, var ja. båda var ganska fulla. Vi lossades först om att vi inte borde. Ja. Så pratade vi i telefon. Jag kollade sen över. Då hade vi pratat typ i 2 timmar och 40 minuter och då hade det ändå brutits ett par gånger under tiden så småningom över 3 timmar pratade vi mitt i natten där. Ja, och båda lossas obra där börjar vi prata aa, om annat och eller vad då då berättade det här med din medium tröja också. <laughs> då blev jag lite glad av mitt i elvdöe så. Men jag står med lite på det. Här. Jag tycker det är Sverige gjorde en skitinsats. Jag sa det lite långing förut men man kan inte försvara det. Det är jävligt dåligt men på ett sätt är den då lite sur för att de gjorde en ganska bra insats mot England och ja. kul match var det och 2-2 hade varit ett jättebra resultat för, ja, för hade... allting England är ju inte bra det måste man göra ju Nej men det är ju så verkligen men men då hade man 2-2 ju... hade ju rätt för att få en helt avgörande match men hade det hjälpt nåt i alla fall det hade det varit, varit mycket roligt hade haft det hade ju i det egna händer ju en seger mot Frankrike vilket inte är alls ja. hade varit omöjligt för Frankrike kan inte, inte hända de... men jo jo just det eftersom ja, det har gått om Frankrike just. På. Det, det precis det här läget alla yeah. har hamnat i. Så att 2-2 hade varit ett kanonresultat mot England. Ja. Och så blev får och göra med ett jävla tur well back liksom fast då är snygg skitsnick men ja, jag hoppar ju på att det mest ändå inte väl mycket kanske problem har uppsäkt men han jag tyckte jag blev så besviken på. Jag var verkligen ja. Men nu ser vi framåt VM i Brasilien om 2 år. Mm. Slatan <laughs> fortsätter, chippen fortsätter. Bra för yngringarna. Ja, men jag väntar det blir lite sådär. Det så där. Det sen är det, det här, det är, det är ju det är så jävla små marginaler. 2-2 istället för det där målet liksom om Sverige har hållt 2-2, vilket hade varit rättvist. Då hade, hade det rent alls varit det här liksom de har fått en avgörande match. Jag kanske jag fallit med flaggan i topp ja. lite lite band. Mm. Men det är klart det är så, det är ju inget som har sagt att det blir 2-1 Sverige bara grisar eller de hade mm. 2-1 och så här bara grisat sista. Man måste alltid hissa att hitta ett facit liksom och det är ja. det är lite sörigt det. det där, men man blir ändå jäkligt besviken framförallt de har haft ledningen i andra halvlek i båda matcherna. Mm så så blir man ju orad med sig själv som sagt jag förlåt jag tar tillbaks mitat hatet mm. sagt nej det var det inte. men det är väl du behövs de är ju andra sidan så är det mycket som måste till för att Sverige ska kunna hävda sig på den här nivån i längden alltså ja. om du bakåt är det ju inte bra och och de här ungtupparna då som inte är settunga i Sverige är de junger ju för att jag sånt gammalt lag som mm. Sebastian Larsson och Emil och de här de Kom riktigt ute till. De där vi skitna, det är när det blömmar så var det ju bara det kring ingen säger något annat om de det svenskar som ska spela. Nu måste jag gå och tränas när vi pratar 15 minuter är nygren tonke på så. Ja just det. Han har stängt av och jag tror ut och löpt. När du flyr från Turkiet så får vi stå padd för den här massiva stormen. Ja, jag vet inte. Skicka dem på ledningsgruppen eller någon mellanchef eller något som ja, får ta det. det för fan ägarna ja. tror. Mm. Jag tar inte min <här> skit. Vi avslutar med jag hade en lite sån här punkt på slutet. Jag vet inte, jag är lista eller om man bara det är kul med sån här riktiga fans har vi skrivit det. Ja, det första jag tänker på då är Irland. Det pratar ja, väl har vi inte sagt någonting om. Det var ju fantastiskt feels av. Det var ju sjukt. Det är ju dumt att de tar våran låt där. Feels of Anfield Road som är vår fina Liverpoollåt. Vi har ja. de den som kungen den där. Det blir väl lite stöt. Men det är naturligtvis riktiga fans jättebra. Efter 50 minuten ligger hon med 4-0 ja. och börjar sjunga så att hela arenan gungar. Det är mäktigt. Sånt blir man. Om vi ju. ska ta det lite mer lokalt då. <tôi> Jag hade jag hade några exempel där bara. Roliga exempel. Det dels eh Stefan Jansson, hur hur beskriver man honom? Han har spelat fotboll i alla år, en jättefotbollsprofil lokalt, framförallt fotbollsfotbollerna. Jag tror om han har lagt av, jag tror Pontus sa att han har lagt av, men jag vet inte. Han, spel, han har ju spelat i Höxby och varit liksom en jätteduktig fotbollsspelare på den här nivån då. och har spelat runt i klubbar och överallt. Framförallt är han ju ett fanatiskt Chelsea-fan. Han är han är nå nå ideal för. Ja, det får man se, men han är ett riktigt fan. Han åkte typ på inte hur många gånger han har varit på Stanford i år. Men han har ju varit på han var på FA-cupfinalen mot Liverpool och han på uppstötst Daniel och till Champions League finalen i München. Bara fixa biljetter och liksom han, han lever verkligen för han är typ inrätt sitt hus var lite efter. Ja, han har ju en bar i sitt hus där som han inrättat. Det känns så vanligt, som... ja. Men så där han är verkligen mm. han han lever för Chelsea och gör vi vi är ju liksom lite lyxfans så där vi typ Hard köper poppis på jag, jag köper tv-kanaler så jag kan se Liverpools matcher och och följer dem med väldigt stort intresse och så där men jag skakar ju av mig en förlust ganska fort sådär, ja, liksom, så där liksom och men vilka fler vilka fler lokala exempel har väl där på har Han är support. väl nästan det bästa exemplet ska jag väl säga då på på det han är ju verkligen Även om det finns förnamn jag, jag hade en, en lite kul grej när jag kom till skolan då skulle lämna en dotter här härom veckan så kom en i, till dess klass fram då till mig och sa det vet du hur många sekunder det är kvar till IK seri premiere? Nej vad sekunder, du menar typ dagar eller månader eller så här. Nej sekunder. Min pappa min pappa har räknat ut hur många sekunder det är kvar till IK seri premiere. <laughs> det gäller att uppdatera den ofta <laughs> ja, då. Eller tycker jag ändå det i alla fall. Och barnen får höra och så man supporter. Det är fanatiskt. Ja. Det det det var ju bara faktiskt. Nej, det rör man fan. Mm. Nej, sen vet jag inte vad finns det har vi några exempel. Henke Nilsson som vi pratade om, om där i Farrel-tränaren och, mm. och Dumskokken. Han eh, åker ju ofta till Liverpool för att se Everton då. Mm. Och han har ju till och med startat ett resebolag som anordnar resor till Liverpool. För att själv kunna åka ner och guida andra, om vill du vara in andra Everton helvetet. Går det bra för den annars är nå så vet han. inte men han han har väl första säsongen han drevde då Liverpool läste så vi får väl se men det jag tror det finns kvar i alla fall. Mm. Så det får ni ju kan man i höst de som vill se Everton eller Liverpool. Eller Liverpool vill man ju säga. Ja ah, ja, skit samma. Nu är vi klara för idag eller? Jag ja. jag vet inte när nästa avsnitt blir. Jag åker ju själv på mycket lång semester där när. Nej, inte lång, men jag åker på semester. Men mm, jag är väl dan efter du är hemma då. Ah, okay. <laughs> ja okej. Eller ty ja. Du kommer hem torsdag nästa vecka Typ Ja, fredag kanske ja. Det siktar vi på Då eh, hörs vi och ses vi Då kommer jag vara brun Och tjock Och smal Ja, och tjock kommer jag vara Fan vad tjock jag kommer De har ju mycket Ja, vi ska skratta här i stod <laughs> Ja, men nu måste vi sluta Fredrik kommer bli torsdag Jag ska tvångsmata dig med brillet <laughs> I det programmet <laughs> Tack och hej leda. Hej hej un program o nos cat o li